Степан Бульба, старий досвідний запорожець, вибрав собі таких самих завзятців, як і сам, і поїхав на розвіди на північ від табору прямо на Перекоп. «А що, братики, голуб'ята, а коли б ми так поза Перекоп перебралися та й до своїх махнули? А чому? Можна попробувати, козак не без долі. Та коли ми всі на це згодні, так не їхати нам на конях, а йти пішки». Чот його батька знає, чи де у траві зачайних татар не стрінемо? Не то пішки, а нам і перевдягтися татар треба. Кожен з нас, як ми тут усі є, знаємо всю писячу мову. От і добре, голуб'ята, каже Бульба, тепер діло всьому, щоб татарської одежі добути. А коли у нас буде татарська одежа, то чого нам коней кидати? каже нестарий ще запорожець Онисько Хрущ. «От, братики, ви добре дивіться, може, де любчиків татар помітимо, а тоді ми подумаємо». Онисько Хрущ то була собі знатна особа між тим товариством. Говорив дуже поволі, наче б слово пережовував, поки його з губи випускав. Низького росту не дуже подобав насилача, та він справді був дуже кріпкий – Говорив, яким голосом, наче жінка, ніколи не хвилювався і не злякався хоч би самого чорта, а різнути йому ножакою ворога по шиї, то наче б хліба вкусити. До того він був перший повзун на Запорожжі і знав порушатися по гадючим цілі гони без утоми. «Ось бачите, братики, я вже щось бачу. Он так у степу легенький димок». Серед степу, показується. Ви тут лягайте у траві з кінь, а я з кількома товаришами підкрадусь роздивитися. Козацькі коні були до того навчені, що на команду лягли на землю і лежали, доки було їм панам завгодно. Сталося по думці Хруща. Коні полягали в траві, а всі пішли за хрущем, ховаючись. Хрущ випереджав усіх наближалась тихцем до того місця, звідки виходив дим. Згодом побачили сторчачу серед трави татарську кінчасту шапку. На знак хруща козаки припали до землі, а він, взявши довгого нажав зуби, поповз далі, незадовго повернув до своїх. Ось як воно, братчики, десяток татар я пощитав добре, сидять при вогнику і печуть м'ясо, либонь, конятину. Один стоїть, та Либонь пильнує, а так собі, бо вони тут безпечні. Ми підповземо, та хоч нас іно шестеро, то подоліємо, і буде одежа. Яка вони зброя? – спитав Бульба. На ратищах печуть конятину, а попри те ніж та й годі. Ну, братчики, не час роздобрювати, ходімо. Всі поповзли перед ножами в зубах. Шаблі та пістолі позакидали за спину, щоб не заважали. Татари справді нічого не прочували. Вони сиділи кругом огня і заїдали печене м'ясо. Тоді хрущ схопив перший і, мов кіт на мишу, кинувся з ножем на першого найближчого татарина. Татари осторопіли, та закистали до оборони, вже бульба з товаришами усіх порізали. Всі знали, що робити, поприсідали до землі і стали стягати побитих одежу та перетягти на себе. От зле, братики, каже Хрущ, далебі, що зле. Ми поспішились. Одного татарина треба було оставити в живих та гарненько розпитати, що нам треба знати. Далебі, шкода, не журися, каже Бульба. Ми ще десь язика добудемо. Тепер Хрущ і другі козаки стали мазати собі лице попелом та вугіллям, розмочивши його слиною. Хрущ списнув, за хвилю посхапувалися коні і прибігли до своїх панів. «От козацькі коні розумні, дали бі цілувати їх за те», – говорив поволі Хрущ, – «розумний козацький кінь, то краще дурного товариша». Коні прибігли до козаків і стали їх обнюхувати». А тепер голуб'ята на коні та в дорогу, каже Бульба. «Ой, ні, братчики, – говорив Хруш, – так воно буде недобре. Ми ще поспіємо, та ось шкода нам тільки печено м'ясо оставляти вовкам на снідання. Хай же татарським падлом доволяться, а за м'ясо хай вибачать. От, братчики, беріть по кускові в кишеню, а по дорозі срупається». Спасибі добрягам татарам, що подбали. Воно конятина чи баранина на все одне, аби голоду не було. Козаки посідали на кони і поїхали далі на північ. Вони роздивлялись на всі боки і оскільки мога, обминали купи татар. Та не все повелось їхати поміж дощ. Поза собою побачили вони, як татари запалили степ і як огонь гнав по степу на південь. «Гаряче буде нашим, – говорили козаки, – нам треба поспішати з чосили. Та все ж так, щоб коней не заморити. Хитрі татари не підпалювали довго степу, аж добрий для них вітер трапився». Ідучи так, наскочили на велику чету татар. Бульба виїхав до них перший. «Хто у вас ватажок? – питає татарин. Зараз виїхав один з гурту. По приказу його світлості хана, усе військо має поспішати до нього». «Ми тепер запалили степ, а коли шайтани не згоріли би від огню, так буде загальний наступ на козацький табір». Його світлі обожився, що «ні одна нога не вийде з Криму». Бульба говорив з таким завзяттям, з такою лютістю на козаків, так відгрожувався, що ніхто був би не догадався в ньому запорожця. «Остання їм година виб'є», – говорив другий козак. Тому його світлість стягає всіх до себе, щоб кожен правовірний наситив і заспокоїв свою помсту. «Ну, прощайте, мені треба їхати далі». Не ждучи, що татари на це скажуть, козаки почвалували, ще сили далі, аж втратили цілком татарську читу з очей. Попри зруйнований перекоп перекрались ніччю, за перекопом почували себе безпечнішими. Тут зустрічали хіба татарських конюхів, котрих можна було легше перехитрити. Вони прямували к Дніпрові. «От, братики», – говорив Бульба, – «ми буцімто перебили щасливо через татарську хмару, та нам ще далеко усіч, а поки звід тілля нас поміч, то наш табір таки не встається, і поміч прийде вже по всьому». Ти недобре говориш, товаришу, каже Хрусь. Як вже господь дав нам через се осяче гніздо перебратися, то і далі нам пособить, і все буде гаразд. На те, щоб нашим помогти, то й сили великої не треба. Вистане десять сотень, щоб татарина по спині вдарити, а тоді і для табору дорогу промоститься. Нам не треба було так для нашого колодязя на місці сидіти, а треба було йти табором далі. «Якби між нами був сайдачний, ми б вже над Дніпром були», – говорив другий. «Не говори так і не зобижай нашої старшини. Старий чепіль – добрий ватажок. Аж майло гарна душа нічого казати». Аж під ніч припинився наступ на табір. Татари відступили, але недалеко і скрилися за купами трупів своїх товаришів і коней. Козаки стріляли на них з гармат, залізними кулями розбивали купи». Половина козацького війська спочивала поза возами та по землянках, перев'язуючи собі рани, бо під час бою не було на те часу. Другі пильнували возів, бо татари вночі не давали спокою і підлазили під сам табір та стріляли з луків. Повторювалася стрілянина з рушниць, а інколи треба було шаблею відбиватися, бо татари змагалися через вози перелазити». Жмайло, пов'язавши свої рани, приліг під возом та на хвилю задрімав. Старий чепіль вже ледве ноги волочив. Як лиш на світ стало заноситися, татари розпочали наступати наново. Ніччю прийшли нові сили. Хан зганяв усю силу до наступу. Він знав, що козаки помучені, знебожені боєм і, певно, не устоять. Жмайло вже був на ногах, хоч почував велику утому. Йому здавалося, що кості геть розходилися і розлітаються. У нього в голові гуділо, мов, по сильнім перепою, кров била молотом у висках, в ухах шуміла і дзвонила. Він не міг собі з'ясувати, чи це такий кошмарний сон, чи це справді так. «Я вже незадовго не буду міг рушитись», – говорив Жмайло до сотника стецини. «Та коли б так сталося, щоб татари сюди добрались, і приходила нам послідня година», так жалійтеся, товариші, і вбийте мене, бо я не хочу живим у татарські лабети попасти. Я кажу, що не пропадемо, – говорив сотник. Татари незадовго виснажаться і вступлять. Це їхня остання спроба. Бог би з тебе говорив, а знаєш, брате, що в нас вже пороху небагато. Вистане, може, на тиждень, а коли б так мало бути, як вчора, то на три дні». Ми за той час так знеможемось, що ніхто шаблі в руці не вдержить. В тій хвилі настав при одній стіні табору великий крик. Жмайло забув за свою тому і побіг туди. Тут наступала більша сила татар, і вже на вози повилазили. Тоді жмайло вискочив із собі на віз, перескакував з одного на другий і рубав шаблею, мов косою косив. Куди не махне, то татарська голова злітає. Його у тома зовсім кудись поділась. Здавалося, що його м'язи перемінились у гнучку Крицю, що нічим її переломити. За його приміром пішли на перегони козаки і за короткий час відбили татар та стали за стріляти з рушниць. Тепер відступили татари і на других місцях. Можна було трохи відпочити. Чепіль приказав розвести огні і варити обід. «Конятину з покалічених коней з кашею». В таборі загорілись огні під казанами. Могильники копали ями і хоронили полеглих товаришів. Той час супокою треба було використати на те, щоб привезти табір до ладу. Хоч татари його не здобули, та таки багато наробили бешкету. Було багато поранених коней та людей. Кілька жінок збожеволіло з переляку, і треба їх було в'язати поясами та держати у землянках, а то літали безупину по табору, кричали, йойкали або співали. Багато козаків лежало під возами, було дуже утомлені. «Я вже і число забув, як ми довго змагаємось», – говорив Жмайло до Чепіля. Вже три дні, мій сину, каже старий, може вже дадуть собі спокій. Глянь, поза табір, які купи ми того татарського стерва набили, звідки ля їх тільки набирається. Справді, поза табором лежали купи татар і коней. Татари справді відпочивали два дні, стягаючи ще раз більші сили. Це не ворожило добра. Козаки мусили за той час і собі відпочити, щоб набрати сили для нового бою, що їх неминуче ждав. Нові татарські сили підходили вночі і ховалися поза трупами, які стали на сонячнім жару розкладатися. До табору заносили великим труп'ячим смородом, щогодні було дихати. «Коли не вигинемо від татарських стріл та набігів, то погинемо від цього диявольського смороду. У нас лише що не видно, як прокинеться яка пошись», – говорив Чепіль до старшини. «Нам треба буде рушити світ селя бодай на кілька гонів», – каже Жмайло. «Начерпаємо всі човни води, колодязь розберемо і на новому місці новий викопаємо та тими самими дошками обцебруємо». Усі на це згодилися, поклали човни на вози і стали черпати воду. Жмайло став ладити табір до походу. Вже запрягали коней до возів. Татари поміркували це і стали знову наступати, і знову настало тяжке змагання на життя і смерть. Татар нас стільки, що першої днини козаки за два дні трохи відпочили, та все ж їх тепер було менше. «Тепер хіба нас яке чудо спасе!» – говорив Чепіль до Жмайла. Хан поприсяг нам смерть, якої нам не минути. А мені тепер якраз здається, що поміч для нас вже близька, моє серце таке прочуває». Шмайло кинувся в бій, де найбільше того було треба, незважаючи, що татарські стріли із задніх татарських лав падали хмарою. Бульба з товаришами добились щасливо до Дніпра, поживили свіжою печеною рибою, переплили Дніпро і пустились далі. Кожна хвилина часу була дорога, і тут стрінули першу козацьку стежу. Далебі, що се наші!» – скрикнув Хрущ і почвалував наперед, вимахуючи шапкою. «Певно, що наші, коли вже і Хрущ схвилювався!» – говорив Бульба і почвалував за ним. «Здається, що сам Сайдачний поспішає. Дивіться, голуб'ята, скільки війська йде!» «Слава Сайдачному!» – гукали козаки, вимахуючи татарськими шапками. «Братики!» – гукав Хрущ, під'їхавши до самої стежі. Бог вас послав, а то нашим вже кінець приходить. Хто ти, – питала від стежі, – хіба ще не татарин? Ми від Чепеля з тяжкою бідою перебили через татар, та добре, що ми вас зустріли. Скільки вас? Нас тут п'ять сотень кінноти, а чи в нами Дніпром плине Сайдачний з двома тисячами? Бульба з товаришами ще якраз причвалували, дуже зраділи. Як Сайдачний тут, то ми побідили. Кудою він вернув? Він надплив від Києва і, як побачив, що Чепеля ще нема, зібрав зараз військо, яке лише було під рукою, і ми йдемо Чепеля рятувати. Над'їхали і другі сотні і пішли зараз до переправи, де мали з Сайдачним зійтись. Та він же тут на них ждав. Військо повиходило на берег, повитягали вози та повпрягали коней. Сайдачний радий був, що дістав військо від Чепеля та про все подрібно розпитував у бульби. Якраз минуло шість днів, як Бульба вийшов з табору. За той час могло багато дещо перемінитися. Тим трохи сагайдачний турбувався та випитував про стан війська, муніції і харчів. Бульба розповів, що муніцію вистане ще на тиждень. Значить це, що якраз тепер буде з нею кінець. Харчів буде надовше, а коли не стане палива, то матимуть зайві вози і судна. Вже то старий чепіль порадить собі. Там розумні люди, котрі щось вигадають в потребі. Татари не прочували з цієї сторони козацького набігу. І здавалося, що вся козацька сила пішла в Крим, і там тепер її замкнули у таборі. Сайдачний приказав поховати байдаки в камешах і лишив тут одну сотню козаків пильнувати. Сам рушив прямо на Перекопську шийку. Перейшли непомітно, попри спалений Перекоп вночі. Доперва... Як наскочили на татарське військо іззаду, як гримнули на них з усіх гармат, татари зміркували, що прийшла із січі підмога. Зараз потім Сайдачний на чолі своїх кінних сотень вдарив, мов шуліка на курчата, на збентежених татар. З того боку не було жодної оборони. Хан, дізнавшись про те, рвав собі волосся з бороди, з досади, а татарина, що його про це звістив, вбив власною рукою. Хан своїми прибічними ледве втік, ще трохи був би попався козакам у руки. Козаки ганили за ним далеко, але опісля завернулися, бо Сагайдачний не любив того, щоб його сили розбігалися. Зле, отамане, каже ватажок тієї чити, що за ханом гналась, чухаючи в потилицю. Що сталося?» – питає Сагайдачний. Хан втік нам з перед носа, не вспіли піймати. Хай є от чорт злизне, не турбуйтесь, піймаємо другим разом. Ми не того сюди прийшли. А що у тамтім боці з татарами? Втікають мов віпці. Зараз прикличте мені котрогось із тих козаків, що від Чепеля прийшли. Прикликали зараз Хруща, бо він був найближче. Він ще не скинув з себе татарської одежі. Йдемо далі, а ти показуй дорогу. А де Бульба? Замішався у гурт. «Та ми потрапимо і без нього, я проведу». У таборі робилося щось гарячіше. Послідній наступ тривав два дні, бо і ніччю не було хвилини спокою. Козакам вже не ставало сили оборонятися, багато людей не могло рухатися. Чепіт запорядив зменшення табору, бо такого великого простору не було ким обсадити. Козаки постягали вози ближче середини, а багато возів покидали татарам на поталу. Вже два дні не їв ніхто теплої страви. Живились з рибою і сухарями, котрих ставало ще раз менше. Пороху осталось ще лише кілька бочілок. Старий чепіль так кахляв, що не міг на ногах стояти. До того його чепилась пропасниця, і козаки поклали його під судно, яке поставили з одного боку на стопцях. Він стогнав важко, а пропасниця ним аж вгору підкидала. Начальство перебрав на себе жмайло, та йому теж недалеко було на той світ. Піддержувався лише силою залізної волі. Він тямив, що тепер рішається доля цілого козацтва. Слава його побратима Петра, котрий був за цей похід відповідальний перед січовим товариством. Він добував в себе послідніх сил. Усюди можна було його бачити, де була найбільша небезпека нещадив себе і тим підбадьорував своїх товаришів. Від безнестанного накликування він так охрип, що голос я лунав, як голос півня, якому підрізано шийку. Всі були обезсилені, виснажені, очаділі від диму, обідрані, мов гиря. Вони відбивалися останками сили, яку піддержувала карність, що завів Сагайдачний. Усі знали, що приходить їм остання година – що приходиться усім пропасти, бо від роззвірених татар не ждати їм пощади. Але вони продадуть дорого своє життя. Умовились між собою, щоб коли вже не буде іншого виходу, повбивати себе взаємно, а не датись ворогам у руки. Ще трохи, товариші, ще трохи, ще одну днину, а нам, певно, наспіє поміч. Держимося твердо, говорив Жмайло. Та ось рано, коли татари Третьої страшної днини свіжими силами розпочали наступ, почувся з півночі гук гармат. Це, наче електричною струєю, прошибло серця усіх. Деякі думали, що їм причулось, бо утомленій душі не одно привидеться або прочується. Іншим здавалося, чи не гремить, але не було з того боку Ніде хмари видно. То Сагайдачний йде, крикнув з усієї сили жмайло, І впав обімлілий на землю. Козаки думали, що його татарська стріла поцілила. Зараз занесли його під судно та поклали побід чепеля. Слово Сагайдачний перелетіло весь табір блискавкою. «Підмога, братчики, підмога! Слава сайдачному!» Оклика оживили всіх. Кожен набрав відразу сили, начеб цілющій води напився. І старий Чепі ляжив. Він вийшов з-під судна і простяг руки вгору. «Слава ж тобі, Господи Небесний! За ласку! Зараз рушаймо! Де ж майло?» Он там під судном, мов неживий лежить. І знамігся козак. Ну, нічого, очуняє. На цей несподіваний ізгук гармат татар, мов би, зачарувало. Вони перестали наступати, настала метушня. До них прибігли кінні посланці і стали галайкати. Рушаємо табором, гукав Чепіль, приклавши руки до рота. В таборі заметушились усі. Моб чоли під рійку. Не дуже вилазили землянок. Їх клали на вози. Туди посилали жінок та дітей. Лаштували вози і запрягали коней. Заки рушили з місця. Треба було спереду усунути трупів. Вони смерділи вже. Трупи розлазились в руках. Ще годі було руками до них прикладатися. Відсували їх списами, Загачували келепами. Коли таку масу трупів рушили... Такий настав сморід, що не було чим дихати. З цією роботою забарились довший час. Тепер, стріляючи з гармат у збиту татарську масу, рушили табором перед. Передні вози були без коней, і козаки пхали їх руками перед себе. Табор врізався в татарську масу. То вже не були ті розосені колони, що дерлись у табір». Татарське військо перемінилось в отар овець, яка не може в пору вступити з дороги. Табір їх трачтів, мов ралом орав, розбиваючи скиби по обох боках своєї дороги. А коли ще з другого боку напер Сагайдачний зі своїм військом, то вони розкочились. Татарське військо розкололось, мов бервено від Сокири. Оба війська злучились. Чепіль під'їхав до Сагайдачного. Вони обнялись, старий плакав на радощах. Господь приніс тебе, сину, в саму пору. Нам приходить вже кінець. А де ж майло? Чи не поліг? Він живий та дуже знеможений, аж замлів. Ж лежав на возі без пам'яті. Почувши, що наспіла поміч, він замлів. Він, наче останній набій своєї енергії, вистрілив і повалився з ніг. Кілька разів очуняв, почувши радісні крики та галас, дивився на світ, мов крізь очаділе скло, та знову заплющував очі. Не міг ні рукою, ні ногою рушити. Тепер почув над собою голос побратима і відкрив очі. Зразу не міг його пізнати. Він стільки мав сили, що усміхнувся до нього». Його маленькі засохлі губи щось шелевіли, та слова не було чути. Зараз знову заплющив очі і попав у замороку. «Чи він ранений?» «Ні», – каже Чепіль. «Кілька разів дряпнула його стріла, та це, певно, не від цього. Він лише Відпочине та й очуняє, але ж бо то богатир, то душа усього табору. Чудеса доказував». Йому треба подякувати, що ми дотепер устоялись. Мені вже було три чверті до смерті. Пропасниця мене зломила зовсім. Шкода, що не можу напитись води з того колодязя, що моркови копав. Тож бо є, що з цим колодязем він нас урятував. Зараз вертаємо, каже сайдачний. А як доберемось до зеленої паші, тоді хоч тиждень відпочиваємо. Але... «Попам'ятають нас поганці довго», – говорив Чепель. «Штука була, та й годі». Коні, почувши, що степ недалеко, що жде їх зелена трава, поспішали, добуваючи останніх сил. Табір минув перекоп і став у доброму місці. Зараз попускали коней на пашу. Вони фуркали весело і качались по траві. Службу в таборі перебрали козаки – що прийшли з Сайдачним. Чепелівці спали Мертвецьким сном. Недужих поклали під шатрами. Шмайло спав два дні, Не прокинувшись ні разу. «Я гадав, що ти, Марко, Вже мертвий», Говорив Сайдачний, Обнімаючи його. «Ой, тяжка нам була година». Не гадав я, що ми ще коли на світі побачимось. Відпочивши тут два дні, рушили далі. Як прийшли на переправу, вийшла до них сторожна чита від човнів. Вона оповідала Сайдачному, що тут за той час сталося. Незадовго, як Сайдачний пішов на перекоп, з'явився на Дніпрі турецький флот. При переправі стояло лише кілька суден, решту скрили в камешах і самі сховалися Звідси придивлялись, як турки плили обережно в бойовому порядку Помітивши козацькі судна, вони стали стріляти з гармат, начеб до якої фортеці Потім, коли їм ніхто не відповідав, вони підплили обережно, позабирали судна, попричіпляли до своїх і відплили зараз у лиман Поки це сталося, якийсь турок відлучився і пішов у камиш, де його козаки піймали на аркан, заткали рота, поки турки не відплили. і тоді давай, брате, на допити, поки усього не виговорив. Від нього й довідали, що Аліпаша, наприклад, султана пустився січ зруйнувати і всі байдаки понищити. Турки про Кафу, відай, ще нічого не знають. Коли б не те, то Аліпаша був би непримінно поплив на Січ і справді наробив нам Бешкету, коли б знав, що вся козацька сила із Січі вийшла. А і все не перешкодить», – каже Іскра. «Пану Пашіч ванитись царгороді на всю губу, що Січ зруйнував дотла». «Ми таки того турка держимо у себе», – говорили козаки. «Давай його зараз сюди», – каже Іскра. «Я з ним розмовлюся». Привели турка з пов'язаними руками. «Розв'яжіть його», – каже сайдачний. «Він нам не страшний». Турок аж повеселішав, коли зняли з його рук мотуза. Клонився старшині. «Салем алейкум!» «Алейкум салем», – каже іскра по-турецькому. «Сідай між панами, а коли ти голодний, то дамо їсти». Принесли йому сухаря і печеної риби. Турок заїдав, що аж за вухами тріщало. «Злеви його годували», – каже іскра міг околіти, за ми від нього розвідаємо. Тепер розпочав іскра розмову. Турок розповів, що падешах на козаків страх лютий за варну і очаків. Він приказав був великого візира повісити, та з бідою султанша з дочками його випросили, потім приказав султан Алі Паші поплисти з військом підсич і зруйнувати її дотла, козаків вибити, а решту привезти в кайданах. Усіх ждали великі муки. «Чому ж не пішов? Либонь, що боявся вас? То ви хіба нічого не знаєте, що ми зруйнували Перекоп, перейшли через Крим і Кафу зруйнували дотла? Ми цього не знали ще», – говорив Турок, дивлячись недовірливо на іскру. «От бачиш, другий раз воно, либо, не трапиться така нагода, як тепер була, сіть зруйнувати. Там тепер було мало козаків, бо вся наша сила пішла на Крим». Шкода велика, що у нас цього не знали, каже добродушно турок. Певно, що шкода, але вже Либонь царгороді про це знають, бо і ми, і синів по дорозі спалили. Аллах, великий Бог, та ваш Бог Либонь-дущий, то лишись з нами поїдеш на січ, вихрестишся і будеш козаком. Я вас боюсь, не бійся, ми ліпші люди, як ви. Коли б турки так козака піймали, як ми тебе, то що би з ним зробили? Замучили б його. От бачиш, а ми тобі даємо волю. Хочеш, то вертай до своїх. А хочеш, то зроби все, що я лиш тобі сказав. Ви лицарі. А коли й ти лицар, так приставай до нас. У нас є турки і татари. І що хочеш, тільки всі мусять бути православні. І мусять в Христа повірити. Я не знаю вашої мови. «Навчишся? Я сам тебе буду вчити. А хіба ти турок?» «Я ні, але я довго між турками побував. Отож, надумайся, відпочинь, ніхто тобі нічого не зробить». Іскра переповів усе сагайдачним. «Гаразд, хай робить, як хоче. У нас потреба часом і турка. А такий вихрест інколи краще буває християнином, як такий, що дитиною хрещений». Бачиш, який твій паша ледачий? Він, певно, від султана нагороду дістане, як привезе кілька козачих човнів і нагородить падишахові сім міхів полови. Скільки то він козаків винищив. Скаже, що вибив усіх, бо ні одного до царгорода не привезе. Петре, брате мій, товаришу, лицарю славний, чого ти доконав? Не доконав ще ніхто з запорозців, говорив до сайдачна Кошовий Грицько. Тискенович, вислухавши довгого докладу Сайдачного про похід. Завтра збереться Велика Рада, і ми здамо справу з великого діла. Рано по Благодарственній службі Божій дарили на Майдані в Летаври. Козацтво спішило на Раду. Не треба було нікого силувати. Були тут і сімейні козаки з паланок, бо коли Сайдачний забрав похід на виручку Чепелеві трохи не все війська – Кошовий, щоб всі чмати не осталась без оборони, прикликав сімейних козаків. Як вже народ заліг цілий майдан, голова при голові, Кошовий підніс булаву і кітли замовкли. На майдані усі затихли. Панове отамання, славне низове козацьке лицарство, не буду вам говорити про славний кавський похід, бо я там не був і походом всім почванитись не можу. Хай вам краще розкажуть про все товариші Конашевича Сагайдачного. Скажу вам хіба, що привезено з кафи таку велику здобичу, якої наша Січ ще не бачила, і привезено 12 тисяч визволених християнських невільників із різних народів – із Москви, Литви, Польщі, і Бог їм там знає, якими мовами вони говорять. Та ще вам одне нагадаю, що ви всі здорові – «Знайте й те, що коли б нам Господь не прислав на січ такого славного лицаря, як наш Петро Конашевич Сайдачний, то ми б цього походу не перевели. Ми всі пам'ятаємо, як воно сталося. Хто упорядкував і вишкалив наше військо? Сагайдачний. Хто роздивився шляху Кафу? Теж він. Хто розбив Кафу, зруйнував синоп? перехитрив турків, втікаючи на Азовське море, і перевів військо такими нетрями, де ще козацька нога не ставала. Хто опісля пішов на виручку товаришам у Крим і привів усіх назад цілих і здорових. Сагайдачний. «Слава Сайдачному! гукали козаки в один голос, підносячи шапки вгору. «От ви самі кажете, панове товариство», «Чого сайдачний у нас стоїть?» – говорив Кошовий далі. «А коли між нами є такий лицар, що веде військо до слави, то не годиться, щоб я, недостойний, носив булаву Кошового тамана славного Незавого Запорозького війська?» «Ні, панове, я дякую вам за честь, що їду тепер з вашої волі ношу. Та ось я її зараз складаю». «У ваші руки! Я не можу носити булави над головою Сайдачному, бо я повинен його слухатися, не він мене. І ось я піддаю думку, щоб зараз на моє місце вибрали ви нашим кошовим Сайдачного. «Слава Сайдачному!» – вигукували козаки. «Хай Сайдачний нам отаманує! Краще нема між нами!» Оклики не вгавали, козаки гукали з усієї сили. Сагайдачний такого кінця не сподівався і не прочував. Він надіявся, що буде кошовим, але не зараз, бо тепер не була пора до вибору старшини. А Тисканевич нічим не прогрішився, щоб його скидати – він стояв між старшиною і став випрощуватися, та козаки не дали йому говорити і глушили кожне його слово окликами. Тоді висунувся з посеред товпи старий кремезний козак, його піднесло кількоро рук угору, і він говорив: Пізнаєш мене, Петре, у моїй редуті знайшов ти серед лютої степової зими певний захист. Там твоє життя врятовано. Там ти був моїм учнем і навчився козацького норову. З-під моєї руки вийшов ти справжнім козаком. Там тобі передсказав і випророчив отець Наливайка, що тебе не мене булава кошового, і оце я дожив тієї радісної хвилі, що все пророцтво здійснилося. Не ставай старчаком проти проведіння Божого, і бери цей тягар. А що носитимеш його на славу нашого лицарського товариства, я певний. Хто це говорить, питали козаки. А хіба не знаєш старого сотника Чуба? Тепер сайдачний прийняв вибір. Він кланявся на всі боки і дякував за честь. Відбулася церемонія помазання, її доконав старий Чуб. Він помазав сайдачному чоло і голову грязюкою і промовив. Не гордій із-за сієї великої честі. Пам'ятай, що з козацтва вийшов. Із волі товариства можеш знову стати простим козаком-товаришем. Сайдачний узяв у руки булаву, поцілував її з пошаною і підніс у гору. Усюди затихло. А він, звертаючись на церкву, говорив могутнім голосом. Оцей символ влади над славним низовим запорозьким лицарством берегтиму, як ока в голові, як моєї душі від поганого п'ятна. Усе, що робитиму, то тільки на добро і славу Запорозького незового лицарства на славу Запорожжя, Православної Церкви і Українського народу. Коли її підніму, то хай держать вороги цих наших трьох святощів, які по Бозі стоятимуть у моєму серці на першому місці. Так мені, Боже, і свята покрова допоможи. Амінь! Слава Сайдачному! Слава Конашевичеві! Загола ціла громада, а цей могутній голос понісся далеко по Дніпрових хвилях. Петро Конашевич Сайдачний. Історичний нарис. Коли б мене хто спитав, чому ми такі прибиті та понижені, що іноді боїмося перед чужинцями признатися, що ми члени великого українського народу, то я би подав таку причину, що ми не знаємо ані нашої бувальщини, ані наших славних людей, котрими наш український народ може повеличатися. Коли б у іншого народу такі великі люди появилися, то про них знала б й мала дитина. У нас інакше. Були в нас великі люди, служили на славу свого народу, а ми про них або мало знаємо, або й нічого». «Славним був і наш козацький гетьман Петро Конашевич Сайдачний. А що ми про нього знаємо? Співаємо в пісні, що проміняв жінку за тютюн та люльку, але не знаємо. Ані що ті слова, котрі відносились би скорше до якогось отчайдуха козака, означають? Ані до кого відносяться? Ми тим не цікавимось. Ми не знаємо ані часу, ані місця уродження Петра Конашевича Сайдачного». Фактом є, що він помер у квітні року 1622-го і що довгий час перебував у школі Острозькій саме тоді, як там квітли науки. Мало це місце між 1580-м і 1608-м. Конашевич прийшов до Острога хлопцем, приймаючи, що прийшов туди на 16 році життя – Около 1586, та його угодини припадали б на рік 1570. З такого обчислення виходило б, що Конашевич помер у 52 роки життя. Ми не знаємо з історичних джерел, звідки Ля Конашевич походив, з якого роду. Монах Кастян Сакович написав вірш на сумний погреб зацнавчого рицара Петра Сайдачна. Є це одноцілий документ про Конашевича, всі прочі розкидані по різних шерелах. Ті матеріали до життєписа Сайдачна ще не оброблені, ані навіть не зібрані як слід. Отож Сакович у тому своєму вірші говорить, що Конашевич походив зі шляхетських родичів землі підгільської перемиської Таке недоладне означення місця – Походження вказувало би, що того Сакович не знав докладно, а писав так, зі слуху. Зате літописець Єрлич говорить, що Конашевич походить із Самбора. На тій підставі приймають історики, що Конашевич походив від Самбора і був шляхтичем, а для того звався Конашевичем, що бачко його звався Конон. До такого твердження дала, може, притоку та обставина, що в пом'яннику усопших, який лишився по Сайдачним, був вписаний «Конон» без ближчого означення. Може бути, що батько Сайдачного звався «Кононом», але з того не виходить, що від того Сайдачний звався «Конашевичем», бо повинен би зватися «Кононовичем». Коли вже вигребте «Конона», то слід би сказати – як він називався? Бо тодішня шляхта не вдоволялася своїм хресним іменем, а дорожила своїми прадідними назовиськами з додатком придомків, якими відрізнялися від себе поодинокі роди. За такий придомок не можна слова «Конашевич» вважати, бо в цілій Самбільщині, де дрібної шляхти найбільше, Конашевичів нема. Впрочім, сам придомок без назовиська немислимий. Один з мемуаристів Хотинської війни говорить, що Конашевич своїм шляхетцем не виходив. Мені здається, що в тих часах, коли то чоловік зачинався від шляхтича і коли Сайдачний навіть назвиська шляхетського не зраджував, то очевидно, що такого назвиська не мав і шляхтичем не був. Я провірив, що в шляхетському селі кульчицях під самбором є присілок, замешканий хлопами, є тут рід. Кінашів. Давнину вони, певно, звались Конашами або Кунашами. Ціла Самбірщина була королівщиною. По королівщинах жилось хлопам далеко краще, чим хлопам панським підданцям. Хлопи королівські відробляли небагато і служили у війську так званим Лановім. З такого-то хлопчика Петра Конаша, коли попав у школу, легко було зробити Конашевича. А що Конашевич Заки дістався до Острозької вищої школи, мусив бути у якійсь школі меншій церковній, то не може підлягати сумнівові. У тих, хто Кульчицях, на південь від Самбора, живе між тамошньою дрібною шляхтою пам'ять про гетьмана Петра Конашевича. Говорять, що він справді походив з Кульчиць, показують місце, де стояла його хата, і стареньку церкву, де його хрестили. Церковця справді дуже старенька, здається, вже не раз поправлювана, бо фронтова криша і тепер просить направи, але вал довкроги церкви ще до сьогодні задержався і своєю величиною показує, що колись він був вищий і рів глибший і служив колись за оборонне місце для мешканців села, котрим доводилося захищатися перед татарськими та турецькими набігами. Перед війною збирали кульчичани гроші на поставлення своєму землякові Петрові Конашевичові пам'ятника, та війна тому шляхетному намірові перешкодила. Мені здається, що чужому чоловікові, хоч би славному, пам'ятника не брались би ставити. До речі, буде сказано, що сайдачним прозвали Конашевича вже на Січі, либо від того, що добре стріляв з лука. Затим промовляє одна старовинна гравюра, яка представляє сайдачного на коні з сайдаком за плечима, повним стріл. Яким чином і якою дорогою дістався сільський хлопчина Петру Конаш чи Конашевич до Острозької вищої школи, того ми не знаємо. В тім часі, як Сайдачний прийшов до Острога, Островська школа стояла дуже високо. Острог був під той час осередком просвіти та культури на цілу Русь-Україну. Тут розвивався Острозький кружок учених-українців під головуванням Герасима Смотрицького. Він управляв теж Острозькою школою. Жив тут тоді і Дем'ян Наливайко, духовник князя Костянтина Острозького, великий оборонець православної церкви. Під проводом таких учителів побирав освіту Конашевич, час немалий, як запевняє Сакович. Вони вміли поїти в його бистрій ум сильну любов до рідної православної церкви. Усі мемуаристи признають, що Конашевич любив свою церкву безмежно до самої смерті. В той час велася гостра перепалка між католиками за унію і православними проти унії. Православні вчені купчилися в Острозі під всесильною опікою князя Костянтина Острозького. Тут в його друкарні друкувалися письма в обороні благочестивої грецької православної віри. В Тій полеміці брав участь і Петро Конашевич, і писав проти єзуїтів. В однім місці каже, мають отці єзуїти і все духовенство римського костьолу і без нас, православне, кого до унії навертати. Іменно ті народи, котрі не вірять в Ісуса Христа, а ми, православні, обійдемося без унії». З того виходить, що Петро Конашевич добув в острозі високу науку, і неправдою є, що говорять деякі польські мемуаристи, що Конашевич був неосвіченою людиною. А ще більша честь для Петра Конашевича, що він вийшов з простого народу, з підселянської стріхи і своїми здібностями, і працею, добув високу на тодішній час науку, але і став першим між міжкозацтвом, якого ласки шукали не лише польські магнати, коли їм того було треба, але і сам король Жигмонт III. Вийшовши з Астрольської школи, побував Конашевич якийсь час у Київському вельможі Стефана Аксака, гербу «Акшак». Не знати лише, в яким характері – чи у війську, чи в канцелярії, чи може як вчитель дітей. На Запорожжя прийшов Конашевич, здається, около 1600 року. Спочатку жив там незамітно, бо ще в році 1606 був Кошовим Григорій Ізапович. Конашевичеві припускають добуття великої турецької фортеці Варни в 1605 році. Чи він був тоді наказним ватажком того походу, чи, може, чим відзначився, того ми не знаємо. З того часу Доховалась одна пісня про варну і її здобуття. А в неділю пораненьку зібралися громадоньки до козацької порадоньки, стали ради додавати, від кіль варни доставати, ой чи з поля, чи лиз з моря, чи з тої річки невеличкі». Тій пісні нема згадки про Сагайдачну, як беручого участь в тім поході, але здається, що автором пісні не був надніпрянець, бо говір її, безумовно, не є надніпрянський, а радше Галицький, і то заколець старого Самбора. Бо такий говір можна там ще сьогодні почути. Може, її автором був сам Петро Конашевич і тому про себе нічого не згадує. Козаки, здобувши варну, вибили мешканців до ноги і забрали більше 180 тонн золотої здобичі. До того освободили з турецької неволі багато християнських невільників. Слідуючого року 1606 добувають козаки вже під начальством Конашевича турецький торговельний город Кафу на полудневім березі Криму. Кафа була великою торговельною пристанню. Тут відбувалися великі ярмарки на християнських невільників. Усе, що хижі татари та турки у своїх набігах на християнські землі українські, литовські, московські наловили, усе привозили сюди, а звідсіля розвозили по цілому світові». Сюди з'їздилися покупці з цілого світу та не лише мусульмани. Ми знаємо, що італійські брати во Христі купували тут рада християнських невільників, особливо здорових, гарних, роботящих і слухняних українців. Одна побожна генуезька пані радить своєму синові, не менш побожному, щоби собі купив невольницю, українську дівчину. Кафа лежала так далеко від козацького шляху на турецьку землю, у такому затишному місці, що на таку торгівлю якраз годилась. Конашевич на вдивовижу цілу освіту розбив це гніздо людської недолі дотла, ограбував місто, освободив кільканадцять тисяч християнських невольників і зруйнував ціле місто. Тут треба згадати про спір між істориками щодо року здобуття кафи – Більшість їх ставить рік 1606. Інші, між ними професор Грушевський, ставлять рік 1616, опираючись на тім, що на вірші Саковича рік той невиразно був написаний. Воно би гарно було, коли б була певність, чий Сакович не помилився, бо ж він не вмів приміром назвати, звідки ляконашевич походив. Здається, що лише по тім поході вибрали козаки перший раз Канашевича Кошовим. Проте, говорить Сакович, коли б справді здобуття кафе припадало на рік 1616, то діяльність мілітарна і політична Сайдачна тривала би всього 6 років до 1622 А це абсолютно замало часу, щоб того доказати, чого Сайдачний справді доказав за свого гетьманування з тими перервами, коли Конашевича з гетьманства скидали». Коли маємо прийняти, що Конашевича перший раз вибрано кошовим по забутті кафе, то ймовірнішим є рік забуття кафе 1606. Від того часу нема року, щоб запорожці не йшли походом на турецькі або татарські землі. Походів тих не зчислити, та всі вони на один лад. Перекрастися хитро через турецькі сторожі попід турецькі фортеці, напасти несподівано, зруйнувати, ограбити, освободити християнського невольника і пропасти без сліду. Всюди видно геніальний план і геніальне переведення. В році 1608-му руйнують запорожці береги Анатолії 1612 і 1613 роблять походи на Молдавію, а в тім часі розбивають татар над рікою Самарою. У році 161 руйнують козаки анатолійський город Синоп, у році 1615, нападають на царгород, столицю турецького султана, граблять і палять передмістя і відпливають із стобичю. Тоді мало що не попався в козацький полон сам султан турецький. Розбивають турецький флот, що пустився навзагін за ними, забирають турецькі кораблі і палять їх під очаковим на очах турецького війська. В році 1616 руйнують Запорожці турецьке місто Трапезунд. Всі ті походи своєю справністю, смілістю, геройством перевищують усе, що людська фантазія може видумати. Супроти того турецьке військо є без сили». Сіла Туреччина зривається в лютій скаженності, підносить грізні кулаки в сторону Польщі, бо турецький уряд вважав козаків за підданців Польщі а козаки всюди завіляли себе в тих походах вірними слугами його милості короля Польського. Польща боялася відплати зі сторони Туреччини і відхрещувалася від спільності з козаками. То були у польських виправдуваннях своєвольні розбешаки збиранина з ціло світу, котра нікого не слухає, а Туреччина може собі з ними робити, що їй завгодно. Опріч того, король польський Жигмонт, боячись справді погроз Туреччини, на кожну таку жалобу турецьку, по кожнім таким набігу, шле на країну універсали і Конституції, наказуючи розганяти людей своєвольних не пускати козаків на море. У тих усіх приказах наказувала Польща, щоб човни козацькі попалити, а ватажки покарати на горло за те, що поважились непокоїти краї його величності султана – посилала навіть своїх комісарів, котрі мали допильнувати виконання того приказу. Козаки або пускали ті всі прикази мимо, або палили на очах комісарів старі непотрібні судна, але зараз будували другі. По зруйнуванні Синопа султан попав в таку лють, що звелів великого візера на сух пашу повісити. Ледве його випросила султанша з дочками. Візер послав погоню за козаками – Турецький флот заплив у Дніпровий лиман і тут застряг на мілені, поки його козаки не спалили. Другий паша турецький підплив аж під Січ-Запорозьку тоді, як нікого майже там не було. Забрав кілька гармат, спалив декілька човнів і повернувся з тим до царгорода. У ласкавите розлючене султанське серце. У всіх тих походах бачимо геніальне керматство Сагайдачного. Сайдачний був незрівнянним стратегом, зрозумів і засвоїв в собі способи воювання татар, їх тактику, перетравив і зложив у систему всі ті воєнні практики, які українське козацтво засвоїло в довголітній, невгаваючій боротьбі з татарвою. Як відомо з історії, татари вміли нападати несподівано, коли їх найменше можна було сподіватися, вміли підійти та окружити ворога і добувати масою вміли затирати за собою сліди, кудою вони йшли. Знайдеш було місце, де татарва ночувала, та не зміркуєш, кудою вона пішла, бо сліди кінських копит лишали на всі сторони, аж десь далеко ті сліди сходились разом. Татарські рухи були надзвичайно швидкі, показалися в одній стороні і під найлегшим напором пропадали на те, щоб в короткому часі з'явитися там, де їх ніхто не сподівався». Бо татари не тягли за собою возів та військового обозу. Татарин брав з собою похід лише те, що на коня міг забрати. Вони вміли на своїх конях переходити в плав глибокі річки, роздягався на березі, складав усе в клунок, котрий прив'язував собі на шию, брав коня за гриву, Пускався в найглибшу річку, але самі татари були лихо озброєні, здатних людей, як таких озброєних було взагалі мало, решта довонялася луком та дрючком, на яким прив'язували кінську щоку, і була в загоні на те лише, щоб грабувати, палити та в'язати людей в ясир. Не мали гармати і не могли здобувати окопаних та упалісадуваних городків. На ті способи винаходили козаки свої. Досвідні запорожці вміли читати татарські сліди, начеб з книжки, навчилися підійти під повсти непомітно під татарський обоз, підслухати. Бувалі козаки знали татарську мову, що там говорилося, піймати першого татарина з краю, перекинути перед себе на коня і втекти до обозу. Так здобутий язик виспівував усе, що татари задумують, скільки їх є, коли не по добром, то припечений гарячим залізом. А коли довідувалися про те, що їм було треба знати, то або уступалися татарам з дороги і не запускалися в бій, або нападали на непрочувуючих лиха татар і розгромлювали їх в Козаки йшли у похід табором, везли на возах усю потребу для війська і декілька гармат, тих возів міли козаки вживати, як свою захоронку. Такому разі затягали навантажені вози в чотирикутник, за яким ховалися, і били насупаючи ворога з рушниць та луків, а коли, не вважаючи на це, навала приближалася, то відбувалася шаблями, списами та келепами, подібне до джагана, яким лупають камінь. Такий возовий табір нелегко було здобути не лише татарам без гармат, але й польському війську, бо стіни табору складали кілька лав возів. А до того, коли приходилось довше боронятись на місці, то козаки окопували табір валом та ровом. Таким возовим табором вміли козаки послуговуватись, відбиваючись від борга на місці. Вони вміли також і посуватися під охороною возів, ідучи вперед. Козаки дуже кохались в добрій зброї. Кожний вважав собі з обов'язок мати добру шаблю, випробувану рушницю, з якої поцілював птицю на льоту, доброго вишкаленого коня товариша, до котрого промовляв, як до людини. Та знову не треба думати, що козацьке військо – то сама кіннота. На Запорожі було більше піхотинців, піші запорозькі полки славилися особливо за гетьманювання Сайдачного. Вони визначалися витривалістю, карністю й добрим воєнним вишколенням. Карними мусили бути, бо з Сайдачним не було жартів, і за кожну провину проти дисципліни він дуже строго карав. У поході невільно було пити, п'яних козаків викидали за борт у воду. Не дивно, що Сайдачний при своїй геніальності побіждав. Козаки були митцями в копанні валів. Ще донині осталися сліди козацьких валів на Хортиці і в тих місцях, де були Запорозькі Січі. Досипання валів було в козацькому війську окремі частини могильників, септо саперів. Заходить питання, що спонукало Сайдачного до таких безнастанних систематичних набігів на мусульманську землю. Жадоба здобичі, відплата за християнські злидні, відбивання з неволі християнських бранців – то були для Сайдачного забуденні причини. Він мав дві великі цілі на оці – розріст козацької сили і ослаблення Польщі.